Господи, смиренно стой муч, чуй мир свима. Едо крови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 ЗАИСТА ВАМ КАЖЕМ, ПРИМИЛИ СУ ПЛАТУ СВОЮ, А ТИ КАДА ПОСТИШ, НАМАЖИ ГЛАВУ СВОЮ И ЛИЦЕ СВОЩЕ УМИ, ДА ТЕ НЕ ВИДЕ ЛЮДИ ГДЕ ПОСТИШ, НЕГО ОТАЦ ТВОЙ КОЙ Ј У ТАЙНОСТИ, И ОТАЦ ТВОЙ КОЙ ВИДИ ТАЙНО УЗВРАТИ ЧЕ ТЕБИ ЖАВНО Не САБИРАЙТЕ СЕБИ БЛАГА НА ЗЕМЛИ ГДЕ МОЛЯЦ И РДЖАК ВАРИ И ГДЕ ЛОПОВИ ПОТКОПАВАЮ И КРАДУ Nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac, ni rđa ne kvari, i gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Jer gdje je blago vaše, ondje će biti srce vaše vaše je gospode slava večeras 우리 메츠 이신아 이 святого духа ночь подмоче браћо и сестре I dan se približi. Tako kaže onaj koji je dobro znao šta je dan i šta je istinita svjetlost, koji je dobro znao šta je noć, šta je tamo i kako nastade. I koji je dobro znao kako da iz... Tame, izađemo na svjetlost nevečernjeg, nezalaznog, neprolaznog i vječnog dana. Čuli smo riječi svetog apostola Pavla, kako bodri hrišćane, kako i nas bodri, obećavajući svitanje jednog dana kome neće biti kraja, A prije nego što taj dan svane, treba i mi, braće i sestre, kao naslednici svetih apostola, kao djeca crkve pravoslavne crkve Božije, da počnemo da pravimo razliku između one istinite svjetlosti i one lažne. Da pravimo razliku između dana, da znamo da nije sve što mislimo da je dan dan. Da nije sve što mislimo da je svjetlost svjetlost. Da ne mislimo da sve što je bogatstvo treba našem srcu. Da naučimo, a crkva to želi danas od nas da naučimo i da priznamo da nije sve u najboljem redu i da ne živimo svi u svjetlosti, da se mnogi od nas nalaze duboko, duboko, duboko u tami. Do te mjere da smo zaboravili da postoji istinita svjetlost Da postoji jedno drugo sunce, da postoji jedan dan koji nema početka, koji ni kraja neće imati. Jedan dan veliki svijetli, jedan dan koji nije kao ovi, samo suncem obasjani dani u kojima se mnogi... Smrzavaju od hladnoće, od pustoši, od besmisla, od straha umirući, nego jedan dan koji je pun zdrave svjetlosti, istinite svjetlosti, pun životvornog duha, u kome se srce razgorijeva, u kome se Budi u kome život buja, u kome život sve više i više narasta i tom narastanju nikad kraja, jer to je dan Boži, to je svjetlost beskrajnog carstva nebeskog. Da bi smo, braćo i sestre, prostor I naslijedili ta velika blaga koja nam je Otac obećao, mi treba da se sjetimo, a evo ova nedelja je baš tom događaju posvećena, da se sjetimo da smo mi otpali od Boga, od Boga oca. Da nije sve bilo ovako kako je danas da smo mi nekad sa Tvorcem našim imali mnogo bolje odnose, da je naša komunikacija s njim, naš odnos prema Bogu i prema prirodi, bio znatno drugačiji. Međutim, došlo je do kvara, došlo je do jednog Vrlo ozbiljnog problema, na koji smo zaboravili do te mjere, da ga se skoro više niko ne sjeća. Izvan pravoslavne crkve, to je potpuno zanemareno, samo poneko, ponekad i uvijek na pogrešan način, a u našoj crkvi, koja dobro zna za taj problem, koja ga nije zaboravila, koja je, ako hoćete, i nastala da bi taj problem bio riješen, zato crkva postoji, zato ono i danas postoji, zato smo se mi, valjda, danas i sabrali i uopšte sabiramo u svetim hramovima, da bi smo riješili taj veliki problem na koji naša sveta majka crkva, Nije zaboravila. I samo njena vjerna čeda koja je pažljivo slušaju, koja primaju njeno učenje kao životvorno mlijeko iz njenih materinskih grudi, znaju da je došlo do pada, znaju da je prvo na nebesima među svetim angelima I to među onim najvećim i Bogu najbližim činovima serafimskog reda među Mihailom, Gavrilom i drugim serafimima došlo do pobune, došlo je do, do problema, jer je jedan od njih, satanil, jedan od prvo angela, zanijet Na jedan vrlo pogrešan način, lepotom koju je primio i svjetlošću koju je nosio, dozvoljuši sebi samo na kratko da pomisli, ali dovoljno da izazove sebi vječnu muku, vječno gorenje u vječnom ognju. Jer na takvim visinama, u takvoj blizini velike ljubavi Božje, velike milosti, takva pomisao ne smije da se primi. Gorda pomisao da je moguće postojati i bez blagoslova Božijeg, da je moguće živjeti bez Boga, da je moguće biti lijep svjetlo onoson bez sunca bez izvora svjetlosti i tako pomislio začeвши se u njemu samom ni od kuda ni je došlo ona iz njega izašla u njemu se začela kao što se moljac začinje i izazvala njegovu odstupništvo njegovo ustajanje protiv Boga, protiv poredka Božijeg, protiv blagoslova Božijeg. I to je, braćo i sestre, obratimo pažnju, izvadimo čepove iz ušiju, to je pad na nebu. To je prvi pad, pad satane, koji je povukao sa sobom Repom svojim, a rep satanski je laž. Satana lažima vojuje. On je laža i otac laži. Nema ni jedne laži, braća i sestre. A da ne dovodi čovjeka u vezu sa njim. Kad god čovjek laže, on se vezuje sa ocem laži. I on rađa laži iz sebe iz svoga srca a to srce je prethodno primilo sjeme satanino jer ne može da se rodi lož kćer satanina ako srce nije primilo sjeme njegovo kroz lažnu pomisao a sve pomisli ložne dovaze od njega i od njegovih anđela A onda, braćo i sestre, prevario je i naše praroditelje, one koji su zajednički svima nama. Mi imamo roditelje, nekoga je rodila ova majka, nekoga ona. A svima nama i svim majkama i očevima svih vremena, jedna je majka i jedan otac, praotac Adam i pramajka Eva i poslije onog smrtonosnog ugriza zmije kojim je otrovala prirodu našu preko pramajke Eve a onda i preko praoca Adamo koji usvojiše volju satansku i grbno se prevariše I smrtno raniše i umriješe jer prekrašiše zapovijez gospodnju prekrašiše blagoslov boži i ne ispoštovaše volju božiju i drznuloše se da na nagovor satanim naprave potez da ispruža ruku prema neblagoslovenom plodu, iako im je sve drugo bilo dato, sve njima. I od tog trenutka, braće i sestre, pravoslavni hrišćani i oni koji to niste, treba da znamo da je čovjek od tog trenutka palo biće, Nije on više, braćo i sestre, ono što mi danas mislimo da jesmo. Ono čime se mi danas gordimo. Gordiji ljudi 20. i 21. vijeka. To su ljudi koji na jedan poseban način projavljuju ništa drugo, samo dubinu pada. Čovjek, pogotovo što je 21. vijeka, tek smo zakoračili, tek ćemo mi da vidimo koliko smo mi duboko pali. Evo već vidimo Sodomske projave. Evo već vidimo simptome Nojevog vremena. A znamo kako se Nojevo vrijeme i kako je prošla Nojeva generacija. Znamo kako su i Sodomljani prošli. A danas, u 21. viku vidimo te fleke, te mrlje mrtvačke na tijelu čovječanstvo vidimo te dubine pada ljudskog kako pada priroda izbacuje iz sebe onaj sadržaj koji je smješan pomiješan s onim adskim sadržajem duhova zlobe pa su ljudi sa demonima združili pomiješali i zajedno kogo vode A to, braćo se sese, što mi nazivamo progresom, napretkom, to je samo napredovanje u dubine, u dubine mraka, u dubine pakva, u dubine preispodnje. i spodnje. Sve ovo što mi nazivamo napretkom, to je samo, braćo i sese, produbljivanje pada i pale prirode. Šta smo mi uradili tako važno i napredno? Što smo radovali se onim najuzvišenim što imamo na zemlji, sa našom svetom crkvom, sa našom svetom vjerom, sa našim svetinjama. Što smo radili se našim ocem nebeskim? Sve smo završili, sve smo usavršili, evo sve više usavršavamo, a na Oca smo zaboravili. Na naše blago smo zaboravili i onda nam se srce vezalo za mašine, za instrumente, a preko toga evo sve više upadamo i u onu mračnu stranu svega toga upadamo u naručje duhova koji nas još u ono vrijeme raniše i od oca našeg odvojiše. Ova nedelja, braćo i sestre, podsjeća sve nas na pad, na izgnanje Adama iz raja. U Svetom triodu, ova knjiga koju danas počinjemo da čitamo i čitat je sve do Vaskrsa, triod, velika sveta knjiga, velika svetinja pravoslavne vjere nego današnji intelektualci moderni mudraci oni ne znaju da ona postoji oni ignorišu i triod i pentikostar i oktoj i mineje ništa ne znaju toga a sveti kliment otac otaca i učitelj naroda dok god je narod Dok god ne ode u tuđu i daleku zemnu sa svinjama da se hrani, dok god je narod Boži, on mora da zna za svoje pretke, za svoje svete učitelje. Ko ti ne znaš za Klimenta Ohrickog i nauma čudotvorca, ti si u nekom koleđu lošem, ti si na nekim naukama opasnim. Ti živiš nici bezdana i učiš se kako da što višočuješ skočiš da bi ti pad bio dubli. I mjesto u preispodnji bliže je preispodnje, tamo gdje se nalazi onaj koji je bezan i osuđen. A oni koji uče od otaca od predaka od svetih džedova i svetih prađedova, oni moraju da znaju za svetoga Klimenta Ohrićskog. A Klimen, braće i sestre, učenik svetih Kiril i Metodija, jedan od velikih učitelja ovih naših slovenskih naroda, tu blizu iz Ohrije da je obasjavao nebeskom svjetlošću i ove naše prostore, kad je bio na Odru, već iz nemoća od velikih i apostovskih podviga zadnje što je uradio i primio našem narodu jeste bio prevod svetoga i posnoga trioda to je ova knjiga koju danas čitamo i iz nje pjevamo i u nju gledamo da bi se orijentisali ne samo u prostoru sad imamo ove instrumente da ti kažu gde da skreneš Gde da staneš, a ni sam ne znaš ni kut si krenuo, ni gde ćeš tići. Skreni, stani, obrni i svi gledamo u to misleći da ćemo doći do cilja. Ne, mi se krećemo kroz vrijeme, braća i sestre. I mi treba vječnosti da se dokopamo, plažene vječnosti. A nama ne mogu pomoći ti instrumenti. I ti sumnjivi izvor informacija, nama samo Bog može da pomogne i oni kojima je Bog otkrio put i koji su tim putem već prošli i do cilja stigli i ostavili nam mape, tragove i jasna uputstva kako da se krećemo kroz prostor i vrijeme, da bismo izbjegli vječne muke, I nas srijdivicarstvo ne bespo. a posni triod jestle braćili se se ta putanja siguram put i kkliment je prevodećga u zadnjim danima uspije daraga završi i to je predal narodu Božjem narodu Slovenskom da ima posniji triod da se orientiše da dobro posti Da tačno korak je pruža, da izbjegne bezbrojne mreže demonske i vučije jame koje su postavljene na putu svakog čovjeka, a posebno na putu pravoslavnih hrišćana, jer oni su najviše izloženi na srtajima podnebesnih duhova. I u tom triodu danas... Бож дан нас говори се оadamu који је изгнан из раја стоји изво њега и плаче плаче и вапи за њим јер тамо је пот од снега тамо је боб његов а он изван I tako je bilo, braće i sestre, ne samo sa njim, nego sa svim njegovim potomcima. Odmah su počele ubijstva, odmah je brat brata zaklao, kaj i navelja. Odmah je počelo da se širi zaraza od onog bića koje je Bogom sazdano i kao slobodno zloupotrije, bilo slobodu. Sloboda je, braće i sestre, strašna sila nemojte da se zavaravamo nemojte da se igramo sloboda je strašna sila braći i sest mi kad bismo znali a znali su naši sveti oci šta je sila pa su jurišovi na poslušanje Bogu na poslušanje crkvi drhtali su od svake pomisli da se odvoje od crkve od blagoslova Božje Od blagoslova episkopa, od blagoslova sveštenika Drhtali su od same na to Neki od njih govorili su da će Radi da griješe sa crkvom Nego da budu ispravni, navodno ispravni, izvan nje Jer duhom svetim su osjećali posledice neposlušnosti Sve ove boveštine što vidimo, braćuji se, ratovi, muke, tuge, ludila, ovaj haos i ove kataklizme koje se sve više naziru, koje su već počele, vidimo stihije se uveliko pomjeraju, voda se aktivirala na drugačiji način, neće ni ona više po svom koritu. Vidimo da i mora sve više Ulaze u prostor kopna Vidimo da i vatra se sve brže širi Neće više samo u ognjište napušteno Jer su i hramovi napušteni Pa i ona izlazi i pali nam šume Vidimo da i bolesti braća i sestre Sve više napreduju Nema više oni lagani Sve su teže Komplikovanije, evo i nove duševne bolesti, kojih ranije nije bilo, epidemija duševnih bolesti. Vidimo ratove, 20. vijek, to je vijek masakra, to je klanica, kako je govorio Java Justin, klanica. A 21. je tek nastupio, šta ćemo tek u njemu da vidimo i da doživimo? A sve je to, braćo i sestre, počelo padom, sve je počelo djavolom, satanom, pa onda preko naših roditelja ušlo u ljudsku prirodu. I to je ta sila koja razara, koja bjesni koja je nemirna, razarajuća i bogoborna. Samo jedan način postoji, ne dva, samo jedan. U trojici projavljen Bog kao spasitelj. I samo jedna crkva, ne dvije, braćo i sese, samo jedna, jedna jedina. Do te mjere lijepa, moćna, da je praktično hula i pomisliti da nam druga treba. Kome treba crkva mimo pravoslavne, on ne vidi. On gleda drugim očima jer da duhom svetim gleda, on bi vidio krasotu očevu, on bi vidio carstvo nebesko u njoj, njemu ništa drugo više ne bi trebalo, njemu više ni život ne treba, dovoljen mu je jedan dan, jedan blagoslov, jedno sveto priječašće i može mirno Da umre, to jest, može mirno da se preda vječnosti, sigurno i odvažno iskoračujuši iz vremena i ukoračujuši u tu svjetlost. Samo kroz pravoslavnu crku, braći i sest, mi možemo da izađemo iz tog prostora tame, iz tog mraka o sveti apostol Pavle govorio. To je sve mrak, braćo i sest. Mi pravoslavni hrišćani, tamo nema šta više da tražimo. A ne mi pravoslavni hrišćani. Kroz pravoslavnu vjeru mi se uzdižemo iznad te tame. Nego nijeden čovek tamo nema šta da traži. Sem, ako se sjedinio sa duhom zlobe, onda je njegovo mjesto tamo. I bit mu mjesto i u vječnom ognju koji je pripremljen za Satanu i za njegove anđele i za sve ljude koji mu budu služili vjerno i odano. A samo jedno mjesto kroz koje možemo da izađemo, taj takozvani paskalni prolaz ili egzit, izlaz iz tame u svjetlost nezalaznog dana. A to je pravoslavna vjera, pravoslavna crkva koji je A i ne odakva kakva bi nama trebala po našoj paloj prirodi, ne neki opasač koji ćemo opasati naše udebljane stomake i naše raširene umove, ne po našem broju od onog palog braća i sestra čoveka, nego da bude po mjerama novog, blagodatno krštenog u ime Svete Trojice, Na tu crkvu mi mislimo, ne crkvu bez postova, ne pravoslavnu vjeru bez svete liturgije, ne pravoslavnu vjeru bez praznika, ne pravoslavnu crkvu bez svetih tajnih, ne pravoslavnu crkvu bez učenja pravoslavno, bez dogmata istiniti, bez svetog predanja, ne pravoslavlje bez svetitelja bez angela, bez majke Božije, ne pravoslavlje bez svete trojce, jednoslušne, životvorne i nerazdjeljive, ne pravoslavlje sa zapustilim hramovima, polupraznim ili totalno praznim crkvama, nego sve to pravoslavlje, braće i sestre, Božija vjera, sveta vjera, jedina, istinita vjera. Nepravoslovani hrišćani koji koketiraju sa koje kakvim lažima, jeresima, raskovima, sektama i ko zna kakvim sve učenjima, gatanjima, proricanjima, evo sve više nekih iselitelja. Čujemo, ljudi govore, sve ih više I po internetu, i po fejsbuku, i po ulicama, po gradovima, po selima. Sve, braće i sestre, što se ne krsti častnim krstom, što ne ispovijeda vjeru svetih apostova, što ne priznaje učenje pravoslavne crtve, ništa od toga nemojte da primate. To je džav u javnjećoj koži. To su vuci, brat, brate i sestru. Nemoj tamo ništa jer ako te ujede, otrovaćete, ubićete, nagrdićete i za vremena i za vječnost. Zato, kao slobodni ljudi, nemojmo braće i sestre da se igramo. Sloboda je moguća da se nosi i da bude blagoslovena samo kroz poslušnost. Obratite pažnju, sloboda bez poslušanja, to je pakao, braće i sestre, to je džavu, to je pali čovjek. Zato ako hoćemo da se liječimo, prethodno priznavši, ili ako hoćete saznavši, da smo mi bogesni, da smo mi pali, nije ovo naše najbolje izdanje, ne, ovo je pala priroda. Mi treba da se obnovimo kroz crkvu, da se obrogodatimo da se preobrazimo. A kako? Crkva će nas naučiti, ali pod uslovom da poslušamo. Jedan primjer poslušanja ili jedna od prvih lekcija jeste odnos prema postu i prema pravoslavnoj liturgiji. Treba ovako da slušamo, braće i seste. gospod kaže... Od danas nećeš više jesti meso, a da meso ne demo, i ovu nedelju nismo jeli, jer je Vladika tako zapovjedio, Bog je tako rekao, ajde zagrizi majčin sine, zagrizi, a Bog je rekao, ali pazi, kroz crkvu, nemoj da očekuješ da će ti lično doći, ko crkvu ti je rekao, Je li bila mjesto opusna? Jer sam mi tako rekao kroz crkvu? Pa nisam znao da... Ma, kroz crkvu govorim. Nema mene izvan crkve. Nemoj više da me tražiš. A ako me čuješ da govorim izvan crkve, nisam to ja. To se neko lažno predstavi moje ime. Kogod govori u moje ime, a izvan crkve je i nije sa crkvom, To je sa mojim sinom, sa mojim ljubljenim jedinarodnim sinom. To nisam ja. Može on da ti govori o Bibliji, može on da ti priča ne znam šta, ali ako nije sa crkvom, nije ni sa mnom. A što god ti crkva bude govorila, budi ubijeđen, to ti ja govorim, kaže Bog Otac. Kroz crkvu Sina svoga, a duhom svojim svetim. Onda kaže, od danas počinje post, od danas da ne jedeš više mrsno, mlijeko jaja, piletinu, pošto je piletina uko nekih posna i šta sve ne. Dakle, sve što je mrsno od danas ne jedite, sve drugo jedite. Pričešljujte se tijelom i krvlju, primajte blagodat moju, bogatu i na vas. Samo nemojte da jedete mrsno. A zašto to gospod kaže, braće Zašto je to crkvi tako važno da mi postimo? Otcu nebeskom, jer vidite, nemojte u postu laziti ako ćete od da zaboravite. To ničemu neće da voli. To će samo da vas napumpa sujetom i od vas neće moći da se živi, braće i sest. Od gordosti i od sujete, od te nazovi pobožnosti, mnogi neće moći da žive. Mnogi neće htjeti u crkvu da uđu kad vide tu gordost i tu sujetu od tih velikih isposnika koji ne znaju za Otca svoga nebeskog. Zato oprezno, post I je put kao Otcu, braće i sestre. Post je povrata k Otcu. Kroz poslušnost. I zato stoje ta pravila. Ne jedi, jedi, stoj, pokloni se, cijelivaj. Zemna metanija, pojasna metanija. Ova molitva, ona molitva. Gospode pomiluj četrdeset puta. Gospode pomiluj dvanaest puta srijeda, petak, nedelja u 8:30, večernje u 4 litije tada. Zato postoji to braćui sestre radi poslušnosti da svoju ogromnu slobodu koju nam je Bog dao kao višemo da je ne bismo zloupotrijebili jer sloboda odkačena od poslušnosti Bogu i Ocu kroz Svetu crku to je braćui i sestre Atomska bomba. Ma šta atomska bomba? To je milijardu puta snažnija eksplozija. Zato, slušajmo našu crku, braću i sest. ne Nemojmo da se prepiremo sa njom. Niko vama, ni nama, neće recio danas, aj posti, aj posti, aj posti. Crkva je rekao što je imao. Imamo ustav, imamo sve izbrušeno predanje. Imamo problem, braću i sestre, pali smo, džavo nas je žestoko ranimo. Imamo terapiju, imamo mogućnost da ozdravimo i da budemo zdravi nego što smo i u ono vrijeme bili. Da budemo bolji nego što je Adam bio, braću i sestre. To je, to je strahovita mogućnost. Ali ne bez I zato uđimo u ovaj post, braću i sves. poslušajmo našu majku crku, nećemo se prevariti. I daće nam gospod sile blagodatne, istisnut će tamo iz naših umova, iz naših crdaca, daće snagu našoj volji, ma ne samo da može da posti, nego da i mnogo toga drugog može da može brda da pomjera, da može stijene grekovne pesnicom da razvaljuje, da može demone da lovi kao guštere, da staje petom na zmije i škorpije i na svu silu vražuju. Kad ti djavo priđe, ti izgovoriš Isusovo ime i on pobjegne od tebe. Onima koji još dublje uđu u tu vjeru gospodaje Demone da izgone, mrtve da vaskrsavaju, šta sve nisu mogli našli svetitelji? Poslušni Bogu do krvi i njegovim svetim zapovjestima i njegovoj svetoj pravoslavnoj crkvi. Eka bi dao gospod duhom svetim da se sastavimo, da se sjedinimo braće i sestre ovako saborno, Da dolazimo na sveta bogosluženja, pogotovo toliko velikog posta, koliko god možemo i na sve službe, biće ih sad mnogo, da dolazimo koliko god možemo, se sabiramo, da postimo zajedno, saborno u ime svete trojice i da to bude naše pokloničko putovanje za Jerusalimu i da se tamo, daj Bože, udostojimo Da vidimo Vaskarskoga Gospoda, da mu se poklonimo, kad kažemo tamo mislimo ovdje, jer ovdje je Jerusalim, ovdje je grob, ovdje je Bog naš, a dže je Bog tu je Jerusalim, onaj nebeski. I da kroz njega, a duhom svetim, braćo i sestre, dođemo tamo dže bi trebalo i dže jeste naše blago, a to su njedra očeva. I to je povratak, to je cilj našeg putovanja, to je cilj našeg života. To je povratak Otcu kroz post i kroz poslušanje našoj svetoj apostolskoj pravoslavnoj crkvi. Kroz nju, braće i sestre, na sveta nebesa. Amin, Bože, dajte.